Був щедрий і добрий. Привезено було до шатра сім голів угорських прилатів, які очолювали військо. Сулейманові вельможі плювали на них, лаяли, називали іменами пап Лева, Андріана, Клемента, Олександра, Юлія, кипкували. То що, христовий похід проти турків? «Займемо Буду та вдаримо й на Рим». Друга після царгорода столиця Європи в наших руках, а ще буде третя і десята, хай пошле могуттє своєму воїнству Аллах. Принесено й голову короля Лайоша, яку Сулейман звелів наповнити мускусом і ватою, оздобити чорним сандаловим деревом і золотом, і відправити якнайбільший трофей до Стамбула в султанську скарбницю, тим часом виголосивши над нею сумні слова. Нехай Аллах змилується над цим юнаком, і хай покарає мерзенних радників, які зрадили його в його невмінні. Я пішов на нього з військом, але не мав наміру вкоротити його володарський вік, адже він ледве зазнав у тіх життя й влади. Хай упокоїться його душа. Тої ж ночі зник султан, а народився знов засмучений, сором'язливий поет Мухіббі, який від глибини серця бажав полинути до милої хурем, Одурілий від любові, хотів би сіттю її кучерів полонити птаху свого серця у трояндовості її краси. Закликав свою хасики прийти і прогулятися в кришталевому палаці його серця. Писав, не питай Меджнуна про любов, він зачудований. Не сподівайся, що таємницю відкриє тобі Ферхад, то тільки казка. Питай мене про знаки любові, я розповім тобі. Мила моя, станеш свічею, я твій милий метеликом. І вона, не чуючи стогонів і хрипіння конаючих на Мохацькому полі, не бачачи піраміди з відрубаних голів перед шовковим наметом Сулеймана, мерщій пошле йому у відповідь на ці вірші свої вірші, перейняті любов'ю і тугою. Моєму пробитому серцю немає на світі ліків. Душа моя жалібно стогне, мов дудка у стаху дервіша. І без лиця твого милого Я, мов Венера, без сонця, Або ж малий соловейко Без троянди нічної. Доки читала ваш лист, Сльози текли від радости, Може, від болю розлуки, А може, від вдячности. Та цього листа Сулейман прочитає Лише тоді, коли поставивши Королем Угорщини Яноша Запоіяї, і тими з військом Від Пешта до Сегеда. Поголодній, сплюндрованій, розграбованій дощенту землі, де за мірку ячменю давали два, а за мірку борошна – чотири золоті дукати. А тим часом султанові вельможі ділили між собою награбованих овець, так що великому візирові Ібрагіму дісталося 50 тисяч, а його незмінному фінансовому радникові в скендерчелебії – 20 тисяч. У столицю Угорщини Буду де Сулейман після походу спочивав в оточеному лісом Королівському палаці, прийшов лист Роксолани з гіркими словами докорів за подарунки гульфем. «Впав мені морок на очі», – писала Роксолана. «Одразу вхопила й розбила той ваш флакон. Не знаю, які слова казала при тому. Довгий день потому спала, мов би в непам'яті, була вся розбита, забула й про дітей, і про все на світі». Коли ж спам'яталися, то подумала собі, хто ж мене топче ногами, хто мене знищує. Вони завжди ганьбили і нищили. Дасть Бог поговоримо про це, коли будемо разом. І про великого візира теж поговоримо. І як дасть Бог знову побачитися, то покінчимо з суперечками. Всі ті дні весело грала музика довкола королівських павільйонів. Місто горіло пограбоване, обдерте і пригноблене. Забрано було гармати з фортеці, вивезено всі коштовності з королівської скарбниці славетну книгозбірню мат'я Шакорвіна. Три великі бронзові статуї, що зображували Діану, Аполона і Геракла, Ібрагім відправив до Стамбула, щоб поставити їх згодом над Мейдані перед своїм палацом. Ібрагім усамотнювався з султаном Пригравав йому нових мелодій на своїй віолі, розважав мудрими бесідами».